Or komenemoia ez omaitek e, bai, Ordin kanpok jenteke egin na izan Gizala he lurri gaosi edo etxo, etxe omait muntatu he egiteko go eraraititen dugu bezala bigen etxe batat residenza gonderra egiteko dagola. Eeta urdin bain sortu du zide ziela ets, ets, gaitala kanpokok erraititen dit bain battzentutzen osourren komenna utzikoa uh, mini bat uh, uh, instalatzea eta behar ziela lekukuek, uh, zerbait zerbaitegin eta berharzila zerbaita uh, lekkuekkin eta e, pentsatztzen diti ejempli humaten eta egune balio den lekukuek disie behar indarra esai liralde humtan zerbaiten egiteko